Arantza eta bilen bederazi Arantza! Nun dago nire alkondara berria, ez dut inun aurkitzen. Eta ni zer da ke hizu jakengo duzu? Ba, izu logelako armairua begiratu dut goitibera eta ezarrez. Eta atzo nun utzi zanuen. Atzo ba, gelako armairuan utzi nuen. Seguru zaude. Bai, bai, etxera sartu nintzen, eta alkondara berria, seguru gelako armairuan dutzen mm. duen. Bueno, Eta zertarako nahi duzu, alkandora berria. Lanera joango zara arratsaldean ez da? Ha, bai, baino lanetik atera eta lakide batzuketani, guateke batera joango gara. Guateke? Ze ha. guateke? Haa, ba, txominek antolatzen du urtero. Eta bere batzatiko ganbaran egiten dute. Ah bai? Ba, bai, bai gizu, bat, erre eta gero herrioxako ardo ardu edan? eran. Ha. Ara? Guateke, txominek eta, hai ba, ordun parranda ederra egingo duzue. Ez, neska, ez, parranda, ez, bi egin behar dugu. Eta zer dutan geratu zarete? Ba, gero, behatzietan. E, Pelio kotxeat egin etoriko da eta bi hojango gara, txomine. Ha, ba, igual nire joan daizak? Bueno, bueno, bueno, bueno. bueno. <guts>